187. Tensiuni doctrinare și sinteze noi Prin politica sa mesianică, Ashoka a asigurat triumful universal al budismului, dar avântul și creativitatea gândirii budiste își trag rădăcinile din altă parte. Există înainte de toate tensiunea dintre speculativ și yogin, care a încurajat și la unii și la alții o notabilă muncă de exegeză și de adâncire doctrinară. Există apoi discordantele, va chiar contradicțiile de ordin teoretic din textele canonice, care îi sileau pe discipol să se întoarcă continuu la izvor, adică la principiile fundamentale ale învățăturii lui Buddha. Acest efort, hermeneutic, s-a tradus într-o considerabilă îmbogățire a gândirii budiste. Schismele și sectele constituie în realitate dovada că învățătura maestrului nu putea fi epuizată de o ortodoxie, nici rigid încadrată într-o scolastică. Nota 4 este adevărat că fiecare școală și sectă se considera obligată să elaboreze propria ei școlastică dar acest proces de sistematizare este declanșat și alimentat de creații filozofice autentice, nota. În fine, trebuie reamintit că, la fel ca oricare altă mișcare religioasă indiană, budismul este sincretist, în sensul că asimila și integra continuu valori non-budiste. Exemplul fusese dat de Buddha însuși, care acceptase o mare parte din moștenirea religioasă indiană, nu numai doctrina lui Karman și Samsara, tehnicile yogice și analizele de tip prahmana și samkhya, dar și imaginile, simbolurile și temele mitologice pan-indiene, chiar dacă reinterpretate din perspectivă proprie. Astfel, probabil că cosmologia tradițională cu nenumăratele ceruri și infernuri și cu locuitorilor era deja acceptată în timpul lui Buddha. Cultul relicvelor s-a impus imediat după parinirvana. Existau, desigur, antecedentele prin venerarea unor yoghin de seamă. În jurul monumentelor, stupa, se articulează un simbolism cosmologic care nu este lipsit de originalitate, dar care în linii mari preexistă budismului. Faptul că atâta monumente arhitectonice și artistice au dispărut, adăugat aceluia că o mare parte din literatura budistă antică s-a pierdut relativizează cronologia. Este însă neîndoios că multe simboluri, idei și ritualuri preced uneori cu mai multe secole primele mărturii documentare care le atestează. Astfel, creativității filozofice ilustrată prin școli noi îi corespunde un proces mai lent, dar la fel de creator de sincretism și de integrare care se realizează mai ales în masa laicilor. Nu cinci dar nu trebuie să-l considerăm un fenomen popular, căci el e mai ales inspirat din reprezentanții culturii indiene tradiționale. Închei nota. Stupa, în care se socotea că se păstrează relicvele lui Buddha și ale sfinților, derivă probabil din tumuli în care se îngropa cenușa morților după ardere. În mijlocul unei terase se ridica domul, înconjurat de un coridor circular care slujea ocolirilor ritualice. Caitia era un sanctuar având un anumit număr de stâlpi și format dintr-un vestibul și un deambulator. Caitia se scrie c a i -T -Y a într o cămăruță claustrată se aflau textele scrise pe tăblițe din diverse materiale. Cu vremea, Caitia se confunde cu templul și sfârșește prin a dispare. Cultul consta din prosternări și saluturi -rituale în înconjurări ale templului, ofrande de flori, tămâie și umbrele. Paradoxul, a venera o ființă care nu mai avea niciun raport cu lumea aceasta este doar aparent. Că a te apropiat de rămășițele corpului fizic al lui Buddha, reactualiza în stupa sau în corpul său arhitectural, simbolizat în structura templului, echivalează cu asimilarea doctrinei, adică absorbirea corpului său teoretic, darma. Cultul târziu al statuilor lui Buddha sau a pelerinajelor în diverse locuri sanctificate de prezența sa, Bodgaya, Sarnate, etc., se justifică prin aceeași dialectică. Diferitele obiecte sau activități aparținând samsarei sunt susceptibile de a ajuta mântuirea credinciosului, grație grandioasei și irevensibilei acțiuni soteriologice a celui trezit. -a 6. Tradiția cea mai veche admite că, înainte de pari nirvana, Buda a fost de acord cu toate darurile și omagiile pe care credincioșii urmau să-i le aducă în cursul secolelor. Închei nota. Timp de secole și probabil imediat după moartea sa, prefericitul a fost reprezentat și venerat în formă aniconică, urma piciorului său, armorele roata. Aceste simboluri actualizau prezența legii, evocând activitatea misionară a lui Buda. Arborele trezirii, punerea în mișcare a roții legii. Când la începutul erei creștine s-au făcut primele statui ale lui Buddha, arta statuară greco-indiană de la Gandhara, figura umană nu a făcut să pălească simbolismul fundamental. După cum a arătat Paul Mus, imaginea lui Buddha moștenește valorile religioase ale altarului Vedic. Pe de altă parte, nimbul care iradiază în jurul capetelor de Buda și a lui Hristos în arta creștină din aceeași perioadă, secolele 1-5, derivă dintr-un prototip al epocii Ahemenide, anume haloul de raze din jurul lui Ahuramazda. De altfel, acest prototip prelungește vechile concepții mesopotamiene. În cazul iconografiei budiste, simbolismul subliniază identitatea naturii lui Buddha cu Lumina ori după cum am văzut de la Rigveda, lumina era considerată drept expresia imagistică cea mai potrivită pentru spirit. Viața călugărilor a suferit anumite schimbări după construirea de mănăstiri, Bihara. Singura schimbare care ne interesează este înmulțirea lucrărilor de doctrină și erudiție. În povinda numărului enorm de cărți pierdute, din care cauza ignorăm aproape totul despre multe școli și mișcări, literatura budistă în palii și și a impresionează prin proporțiile sale. Nota 7. O mare parte s-a păstrat numai în traduceri tibetane și chineze. Închei nota. Textele care constituie doctrina supremă al treilea coști, Dharma Pitaka, au fost elaborate între 300 înaintea erei noastre și 100 era noastră. E o literatură care contrastează cu stilul sutrelor, raționalistă, didactice, steci impersonale. Mesajul lui Buddha este reinterpretat și prezentat în forma unui sistem filozofic dar autorii se străduiesc să explice contradicțiile care abundă în sutra. Evident, fiecare sectă posedă un abidharma kosha. Propriu și deosebirile între versiunile doctrinei supreme au stârnit în noi controverse. Inovațiile sunt uneori importante. Să cităm doar un exemplu. La început din Irvana era singurul nealcătuit, dar acum, cu câteva excepții, școlile ridică la rangul de necompus spațiul, cele patru adevăruri, calea sau marga, pratia Samut, pada sau chiar unele reculegeri yoghine. În ce privește pe Arhat, după unele școli, el poate să decadă în timp ce, după altele însuși, corpul său este absolut pur. Unii afirmă că se poate deveni arhat încă din pântecele cele sau în stare de vis, dar atar doctrine sunt sever criticate de alți maeștri. Și mai importantă prin urmările sale a fost reinterpretarea budologiei. Pentru Stavira Vadin, Sakyamuni era un om care s-a făcut Buda și prin urmare a devenit zeu. Dar pentru alți învățați, istoricitatea lui Buddha Sakyamuni era umilitoare. Pe de o parte, cum putea un mare zeu să devină zeu? Pe de altă parte, trebuie să se accepte un mântuitor pierdut în nirvana sa. Atunci o școală, Locotara, a proclamat că Sakyamuni, devenit Buddha, cu mai multe perioade cosmice înainte, nu-și părăsise cerul. Cel pe care oamenii l-au văzut născându-se la Kapilavastu, predicând și murind, nu era decât o fantasmă, nirmita, creată de adevăratul Sakyamuni. Această budologie docetistă va fi reluată și amplificată de școala Mahayana. Tera Vadinii din ceilalți n-au fost scutiți de dizidențe schismatice, dar mai ales pe continent fragmentarea și multiplicarea școlilor au continuat cu o tot mai mare intensitate. Ca și adversarii lor, Staviri și Maha au cunoscut divizări, la început între grupuri, apoi într-un anumit număr de secte, cărora ar fi de să le cităm numele. Dar ceea ce este important este faptul că Maha au declanșat, au făcut posibilă o înnoire radicală a budismului, cunoscută sub numele de Mahayana, literal Marele Vehicuri.